de Anton Pavloviș Cehov. Dramatizare radiofonică de Dumitru Rădulescu. s-a făcut neziu nopții, dragii mei nu oh, numai atât Eu gândeam că e mai mult ah, oh. Iată, uite prietenul nostru, că i n-a adormit <laughs> Grozau mm. mai sfor, da, da. ferice de nevastă să. Cred că nu se odihnește deloc <răzări> Chestie de obișnuință, stimați de mele Eu aveam un coleg la internat <răzări> Care mă trezea totdeauna cu spărăitul lui a, a. <răzări> <răzări> Frumos bal da, da, cel mai frumos Cel mai select din cele organizate în orașul nostru în ultimii 10 ani, dragășesca. E Cu totul de acord S-au vândut acord. toate biletele. No. No. O mulțime de cereri au fost refuzate da. Față de numărul mare de amatori Biletele s-au vândut Oarecum pe sprâncea da. Au fost preferați tinerii de familie bună da. Oamenii serioși măi, măi. E, Cu totul de acord suntem un club de oameni serioși a, da, așa. Da. Am auzit că onoratul binefăcător al orașului nostru Igor și Piatigorov e? A plătit 100 de bilete de onoare N-a ținut decât cinci pentru el și prietenii lui Și cu restul, cu restul ce-a făcut? Ce-a făcut? Le-a rupt Onorabile Belebuști, le-a rupt. Le-a rupt, le Aha, vă să zic că a dat banii, dar a avut grijă să nu vină oricine la balul nostru. He -he -he. He -he. Cu totul e de acord. E în toată gubernia sprijinul Igor Nilici pentru dezvoltarea orașului nostru. Da, da, -a. Da, da, da, da. Un adevărat părinte. Cu totul de acord. Da. S-a <laughs> făcut unul Da, și la patru se dă marșul de plecare Trebuie să stăm chiar până la sfârșit <laughs> Și chiar dacă am vrea noi să plecăm Nevestele și ficile noastre se vor împotrivi da. <laughs> Cu totul de acord da. Ai dreptate, Pimenul, ai dreptate Un balc asta n-a mai fost... Pus... De mult, de mult tot în orașul nostru. Cu tot, tot de acolo. Dacă am fi știut să dansăm sau... Ne-ar fi plăcut băutura. Păi, nimic mai ușor decât să-mi dansul. Da, totul de, e de acord. De la... Vedeți, dansul, petrecerea, zgomotul, nu sunt pentru oameni serioși, așa ca noi. Da, da, bă, da, da, da, da, ai dreptate. Uite, eu când mă retrag aici, în biblioteca clubului, așa, în liniște. În liniște. Un liniște un ziar da. în mână, da. citim toate științele care prământă acest sfârșit de se. Simt. Că-ntre mine și cei care nu pun mâna pe o carte, pe un jurnal... Nu-i mă rog! mă ce vreau să-i spun! Cu de acord, cu totul Așa, ia ia se pare că mult mai bine! Aaaa, ce liniște ce Aaaa, veniți încă acei copii! Pune tava pe masă, Keller! Aha, așezați-vă, mam zăr! Je vous la trimoçon! Pardon, să nu-i deranjăm. Să nu-i deranjăm, nu De deranjă, <gători> ce, nu, deranjă, he, deranjă, he, he, he. ce nu, nu vezi, nu vezi? A dat aici o mască, A un vizit cu o pană, Tine. l-a Însoțit de domn, este toți tinerele. Hai, un pahar, amice. Și la dumneavoastră, dumneavoastră, ce, ce faceți aici? Cărați-vă, cărați-vă, nu e momentul jurnalelor și al plictiselor Ai plecat, tecați, deci, mă-și permis, mă-și permis puțin Aici e o sală de lectură, nu e, Dar, Așa, de, e. Nu e locul pentru băut aici e, da, de ce nu e locul? E că nu e, nu e N-am poftă să discut cu voi Lăsați-l încolo jurnal, aș de destul la jurnal O să vă stricați ochii da, nu, nu, De altfel, important e că eu nu vreau și asta ajunge ce ce? ce? ce a întâmplat? Ce? Cine? Cine a adormit citind sau ce te a dormit Ai noroc, noroc, mamzelelor, noroc nu, nu, nu, nu. Cum pot fi oameni care... Să prefere jurnalele acestor grozave băuturi După părerea mea, stimat domn Vă plac jurnalele pentru că N-aveți cu ce plăti băutul Domnul Domnii citesc Domnul cu ochelari despre ce vrei să vorbim Ce citiți dumneavoastră acum Hai, lasă-o moarte poza posa destul Lasă jurnalul Mai bine Nici nu mai I-a smuls jurnalul lui Gesteacov, dar unde se trezește domnul lui? nu vă dați seama ce mă faceți, domnule! Nu vă dați seama, trebuie părtala trebuie de vitanie de miiertat! Smulgeți iarul de mâna de oamenilor, la... dar nu mă permit! Nu știți cu cine aveți face, domnule! Eu sunt Jestiakov, director bănci. directorul Băncii! Bănci. directorul. Mie, de uite ce bag eu cu ziarul tău, uite, Ce ce înseamnă. Și e chiar e e e e e e e e e e e e e e e e e e gluma la e parte. Chiar să stau de vorba cu dumneavoastră. Nici Vreau să rămân singur, aici, cu mamzelele mele, și să petrec. Vă rog, vă rog, vă rog, nu mă plictisiți, și ieșiți. Vă rog, domnule Berebușchinu, parcă așa te cheamă, nu-l. Domnule, cum mă spermiți? Vă vreau să spun. ieși de aici, te vedi. Și dacă nu te grăbești. A cu, cea, eu -a a... ce a... vreți fost Ce să a... spuneți? nu pot crede urechilor. auzi un insolent oarecare. Stă da. pus aici da? și uite ce își permite a... să-și spui. Ce, ce vrei să spui prin cuvântul insolent? Insolent. Iar dă-mă că te spui de insolent. Crezi că dacă sunt mascat poți să-mi spui orice fel de cuvinte, mă arăt? Ieș când îți spun să nu mai rămână nimeni aici Domnule, nu vă permiteți. E bine, o să vedem noi numai decât O să vă arăt eu Numai decât Da. și cheamul de administratorul de serviciu Repede Am plecat, am spurat Boară îngerașule, bețivanule, adormitule Așa cum ai auzit Bețivan dormit! a făcut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 nu, unde, unde, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, parcă așa nu, nu, Iacov, să azi, așa cheamă, nu, nu, da, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ia uite, mi-a întors spatele Nu vrea să mă ajute, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Aaa, iubitul meu, Achim Ivanovicigal Nu mă pot lăsa, prară, răută, ziceți, ea, cu acolo Tu o să mă ajute, răută, o să pui o vorbă bună pe Nu o să lași, tu sperțarule Cum? Să-mi eu afară din, din, santuarul ăsta al vostru Al șnapalil Cum? Cum ai spus, domnule? Am auzit bine? Da, ai auzit de de bine C C nu! Nu-ți permit! Eu sunt funcționar onorabil, nimeni nu-a <coughs> zunat la așa ce ceva. nu permit! Nu-l permit! Nu, da, liniștește-te! Liniștește-te! Puișor! Până nu m-am fără eu, ca pe urmă. Stii fără Am venit aici, ne-a insultat, domnule. Nu, nu crezut, Da, da, da, da. Bun, hai, suntem pe Eu funcționam onorabil. Mă trezesc din ziarul, să se poate deja Liniște, liniștiți vă domnilor. liniștiți vă știu tot. Îmi cunosc obligațiile. Îmi voi face datoria. Fii fără niciun fel de grijă. Cealna. Sunt aici cu să trăiți! Mm, foarte bine, să rute miș de aici. mamzelor, bem și un părărea de lichir. Vrei să ne înveți mai germi. La Lord încurajare. Nu fură, Nu, atunci doar vin. doar O film, nu mai pomeni. pomeni? Vă rog să ieșiți. Aici nu e loc pentru băut. Duceți-vă la bufet. Stă tu de unde ești, dângerațule? Te-am chemat eu. Vă rog să nu mă tutuiți și binevoiți să ieșiți. E, ascultă, scumpule, îți dau un minut că tu ești administratorul și personajul principal aici. Zvărlele de aici pe artiștii ăștia. Pum. Mamzele mele nu le place să fie cineva Pum. Aici. Pum. și ele se jeneară și eu vreau pentru banii mei să se simtă bine. Evident, evident. Acest maniac nu înțelege unde se află. Ce ai spus secătură cu ocularii. Nu trece zola, U, orice măsură. Tot atât cor mai pomeniți, nemai poți să luăm mâsturii. da scamp, fie chemat extras stridon. Totul de acord! Domnilor! <totilor> ce s-a întâmplat? De ce mă strigați? Uitați-vă, Domnilor! Iubiților! Liniștiți-vă! Cal! Cal! Ce s-a întâmplat? De ce s a oprit muzica și dansul? De ce s-au strâns dansatorii aici și privesc ca la urs? ce nu înțeleg nimic, stați! Opriți-vă! Domnule, ce este Da. Spune dumneata, dar încet și rar, rar să pot înțelege. Mai ră! Mai da. ră, da. ră! Dacă vorbește așa, nu înțeleg nimic! Da. Și dumneavoastră, domnilor, da. iubiților, stăpâniți-vă! Lăsați-l numai pe domnul și stea copt să da. vorbească! Da. Ră! Ră! Ră! Ră! Ră! Așa! Da. Noi noi, cei din administrație, care am organizat balul, cel mai select, Dar cu votul, domnilor! Vă rog, iubiți! Așa, vă rog! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, da. Da. care citeau carte, care un jurnal, care <laughs> da, medita, care. Parte bine, bine, bine, bine. bine, nu bine a putut da. da. mai schimbam o părere... Și, și, și A intrat dumnealui lui vizitiu cu ce aici? Cu cine are? Sunt Cine? Dumnealui? așa, pe mine! Vă rog să ieșiți de aici! Ce m-am speriat! Pe cufântul meu, domnule, că m-ai speriat! Nu-mi închipuiam că mă poate speria cineva așa? Ce mustăți de cotoi are! Și cum își coalvează ochii! Vă rog să nu filozofați! Vă rog, ești de aici sau de da, ori din să te scoată cu forța! Te eu, da, da, da, da! Vă rog, or din să mă scoată! Ai, vreau să o faci față! Aici mai ai deștept sa-mi drăznești, uite, uite, uite, pune, pune, pune pune pe mine! Baaaaaaaaaaaaaaaah! Hai să ieși! De voi sau de, de voi, Hai să ieși! Da! Să lase să plece! balul la! Hare! are, Will! cu copii! Hare! de ne a stricat balul, afară! Afară! Da, Nu-l mai lăsați să-ți aici, să E, e, e. Ați terminat? Ce? V-ați liniștit? Află, domnule Cruchin, că peți eu n-o să iasă. Și -ți ține minte, linge, blide, ce ești? Ce-ai spus? Mai o dată! Mă rog, dacă îți face plăcere, poftimă. Linge, blide! Ați auzit? Sunteți mari mai insultați? O solda, dau judecata. Cu tot de acord Judecat. Ați auzit tot de urma, da? Ați auzit judecat și ați auzit bine. bine bine Și acum că v-ați liniștit, faceți mi plăcerea și cărațiul. Vreau, vreau și eu să petrec în liniște pentru banii mei. Am tot dreptul. Domnule, nu le. Domnule, pricepe odată că nu se poate. Nu se poate. Că nu se poate să beți aici aici, e bufet aici. Da. aici aia, asta e, e. Bine. Da, mulțumesc pentru informații. Da, Și ce mă făceam eu dacă nu-mi explicai dumneata? Ce rol face, Și acum, domnilor, astră încă face loc, face loc, face loc, Domnii vor să plece, le ajunge că au au citit pe ziua de astăzi Vor și ei să petreacă, vor să se distreze face loc, face-l loc să iasă, face e prea de tot E, ai cuvântul Are de dată E, strate Spindonu-ți, fac datorie Iubitule, e, datoria Datoria, cu totul d'acord Vă rog, vă rog, domnilor, vă rog nu e nevoie să-mi spuneți dumneavoastră. Știu și singur care îmi este datorit. Da. Bă, șicniți-mă! O, l-ați pe polițai orașului! No, no, no. Acum să mă văd! Nu te lăsa! Nu te lăsa! să te descrit, să nu tu ești! Așa. Și pe urmă, ce te-am vestești da. Crezi că ai să scapi? Te rog să-mi deasupre! Te rog să mă iar Nu te rog da, să da, da, zi, am avut ideea să... nu da, da, da, da, mai furta la acest lucru! Nu faci nimic! No, no, no. Eh, come? Entra noi due C'è ma fa? Che c'era la per capo mio? Ci vuole subito la mine <laughs> <tricle> <tricle> <tricle> Nice să mai râzi, ata când o să vezi proces verbal o să-l Hai să mai râzi. Să-l amrindesc. Să-l cu totul de acord. Așa, așa, așa, o hârtie, de hârtie. O de de hârtie, o Da, poftiți aici la birou, extrate, sfidoroviți, hârtie, toc, sugativă, cernală, tot ce poftiți. Vă mulțumesc, dar v-am Domnule Kriukin, stai jos și scrie. Eu ce să scriu? Cum ce? Procesul verbal. Gata? Dar de ce tocmai ei? Ei, nu mă ține de vorbă! Că doar nu să scriu eu tocmai cu o ce avem polițaiul orașului. Da, așa așa așa e, de, trebuia să-l scrie secretarul poliției. Dar da. cum el nu e aici? aici. Dar de ce să nu-l scrii dumneata, pe că te pricepi. Ești doar copistul tribunalului. Ai, și mă rog, ai, ce legătură este între copistul tribunalului și secretarul poliției? Mai ai, mult, ai, în orice caz, decât între slujba mea și acea de secretar bă -ă, bă, al poliției. Mă rog, rog, gata, gata! -a -a -a, vezi că ai străte eu. Ce, ce? Eu scriu urât, chiar <gri> foarte, foarte <gri> urât. <unui gri> domnule Clicchin, dar se poate să vorbești. Cum poate fi cineva atât de modest? Dumneata vei slujbaș să scriu un. Da, te rog să mă crezi, de spirit, do noi. Eu bun și scrie. Bine, o să scriu, dar de ce tocmai <cute> eu? nu Nu-i nimic scungule pentru club scrie. Așa și e, așa la e, la e la pentru club, club cu totul de acolo. Pentru. Mai bine, atunci și o să scriu. Da. Scrie, iubite! Scrie, scumpule! Scrie! E gata, gata! gata? E gata, iată! Gata e no? Așa, mă rog, liniște! Scrie! Proces, bărbat! Pum! De desubt! De de desu. 25 ianuarie 1883, ora 1 și 20 după miezul opți. 1 și 30! Ah. Ja? Și Pum! De la cap, noi, pe strati Spiridonovici, polițaiul orașului, prezent la balul organizat de clubul SELECT În scop de binefacere, da, da, așa, așa bine foarte bine scrie, așa, în scop de binefacere, ai scris Da, foarte bine scrie, am constatat cele mai jos pe <sus> <sus> Așa, foarte <așa, așa> bine, foarte <așa> bine, foarte bine Cu de acord, acum să vedem de tot Nu mai scapă, mănâncă mai face scandal, nu mai insultă oameni Cu totul de acord Acum să-l vedem. <așa> <așa> <așa> oh, <așa> <așa> <așa> <așa> vedem Bine, <așa> dar când ai râde eu? O să încep să plângi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ai scris, ha Gata, ha spiritul Mulțumesc, ha ha ha ha ha ha ha Așa Și acum, semnați și Iacob, niciodată n-am semnat cu mai multă gravă un act, nici bilă de Totul de acord, fi-ne de no. de mine, văi de mine, văi de pe de ce să pățesc greu Cine m-a pus. Da, da, da, da, mila, da, mila, da. milă de înghețatom. Nu mă nenorociți, toată lumea a semnat. Da. A? Da? Atunci e gata, nu? Da, da. da. da e gata, da, da. <laughs> Ați uitat ceva? Ce? N-am uitat nimic! Banda... Banda... Ce? Numele meu... Numele vinovatului... Numele vinovatului... Numele vinovatului... Dacă... Dacă recunoașteți, atunci... Ia, atunci... Vinovatul... Scoate-ma! Pocuse, pocuse, una, doi, eti, E gornile, ce te-ai goro? Milionarul! Să berintele nostru, binefăcători, răuși! Că ședintele de onoare al domnilor! de Ați provocat o adevărată răsmeriță. În altă parte nu puteți să vă miți! Hm? Și cum ce ne facem? Domnilor, domnilor, nu-mi place deloc ce ați făcut, nu-mi place cuvântul meu, nu L-am insultat, l-am supărat pe excelința sa, Igor, nu le-ți da. ce ne face? Ce ne Vreau să dea afară din slujbe, cu ambiții de dumneavoastră, m-ați nedorocit, m-ați cum acum la pătrâvețe. <aștă -i> procesul verbal, Stratis Tridonovici, procesul verbal să-l rupe. Cu totul <aștă -i> de acord să Domnilor! Rupem, Domnilor! Puteți să înghiți șopârle? Șopârle? Șopârle n-am înghițit niciodată. Dacă vreți să vă salvați slujbene, situația, locul în societate, trebuie să înghițiți șopârle. Înghițim morce! numai să împăcăm pe binefăcătorul guverniei noastre? <ră> E am piaci Nu să te O societate întreagă așa cum a socotit lumea De dumneavoastră comic este N-am râs niciodată într-un teatru ca asta seară Culmea comicului O, o, o, o să-mi amintesc toată viața de această seară de neuitat Domnilor, vă propun să aplaudăm cu toții talentul marelui nostru concetățean Fondatorul clubului select Iegor Nilici Piatigoro Da, da, da. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor! Mm știi să vorbești Este stiacou. Nu mulțumesc! meu! mă Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum, o să mă lăsați sau nu să petrec și eu după pofta inimii? mai i vorbe, vorbă, domnilor, domnilor, hai, vă rog, rog, poftiți în sală, la dans, la, la dans, dans! uzi-mea, uzi trecere bună pe e! Petrecere bună e! trecere bună e! rog am o vorbă cu tine, plestematule, tu Știi cine se ascunde sub mască, hm? De ce ai spus? Păi, păi, păi, păi, ce? Păi dacă domnul m-a oprit să spun... Domnul m-a oprit să spun... Ei, lasă cum să te închid o lună întreagă în beciu poliții, bani, cu ca să te-am Și acum ai grijă să nu-i lipsească nimic, nu e gornilici, ai înțeles? Înțeles, domnul. Să-mi lăud cumva că l-ai nemulțumit sau că l-ai încărcat la socoteală, că e vai de tine. Ai înțeles? Și acum șterge-o! Șterge-o! Am văzut cum am întors-o. L-am îmbunat până la urmă. E băiatul. Nu, nu, că nu s-a supărat. E, să sperăm. E un ticălos. Un mare ticălos. Un personaj mârșav, da? E milionăr! Trebuie să-l supărăm. de afară din slujbă. Mânem pe drumuri, domnilor! Cu totul de acord! Hai toată lumea la dans! Muzica! Muzica! Catrini! <fie> Catrini! Masca de Anton Pavloviș Cehov Dramatizare radiofonică de Dumitru Rădulescu Distribuția a fost următoarea Piatigorov, Mircea Albulescu Jestiakov, Gășanu, Belebușkin, Radu Panamarenco Jigalov, Ion Angel, Pimenov, Șerban Celea Kriuchin, George Voicu Administratorul, George Oprina, Eustate Spiridonici, Cornel Vulpe, chelnerul, Nicolae Pomoje.